Adevărul. Isus a zis: Eu sunt adevărul, Ioan 14,6. cu Cuvântul tău este adevărul, Ioan 17 cu 17. Adevărul liberează pe om, Ioan 8,32. cu Adevărul curățește pe om, 1 Petru Unu 22. Adevărul sfințește și dă neprihănire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 Calea adevărului este una, rătăcirile sunt de multe feluri. Sfântul Ioan gură de aur Oricine este aducător de dogme noi, te rog să cruți urechile romane, să cruți credința. Fericitul Ieronim Niciun îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele adevărului însuși, sfânta scriptură, origen căci nu-i îngăduit să intre în orașul adevărului haine și un sori corupătoare. Clement, Alexandrinul Adevărul împinge pe om să caute adevărul. Sfântul Macarie cel Mare, Omilie Adevărul nu se roagă de nimic în sprijinul cauzei sale ca unul care își cunoaște chemarea în lume. El știe că-și duce viața pe pământ, ca un adevărat străin, că este amenințat să-și afle la fiecare pas dușmani și că familia, locuința și buna cinstire se află numai în cer. Aici, pe pământ, el nu cere decât un singur lucru, să nu fie osândit înainte de a fi cunoscut. Tertulian Este necesar ca adevărul să fie prigonit, Sfântul Macarie cel Mare, omilia. Să înlăturăm tot ce este amăgitor și îndepărtat în adevăr din cauza minciunii, să îmbrățișăm în fățișarea sinceră și cu un singur chip al adevărului. Clement Alexandrinul Niciodată să nu trădezi adevărul. Sfântul Ioan, gură de aur, Romani, Omilia 23, 12 Cel ce nu cunoaște adevărul. Nu poate nici crede cu adevărat, căci cunoașterea premerge credinței, Sfântul Marcu Ascetul. Adevărata cunoaștere adevărului trece dincolo de simțuri, este lipirea de Dumnezeu, Sfântul Marcu Ascetul. După cum nu este cu putință să avem înțelegerea desăvârșită a celor văzute cu un ochi tulbure, tot așa, nu ne putem de da nici înțelegerii lui Dumnezeu și adevărului, câtă vreme inima noastră este tulburată de păcat. Sfântul Vasile cel Mare Dumnezeu ne-a dat adevărul prin descoperire dumnezeiască, învățătură de credință ortodoxă. ieri sufletul credinciosului nu se desfată de adevăr, de dreptate, de fericire, de viață veșnică, așa ca în Hristos, fericitul Augustin, să nu căutăm desfătarea, ci să ne aprindem de dorul găsirii adevărului, Clement Alexandrinul. Nimic nu tulbără mai mult sufletul decât să îi se pună dinainte ceva nou, cu totul străin de ceea ce el a cunoscut până atunci.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 când cel care contrazice are de așteptat deportare și moarte, Sfântul Atanasie cel Mare. Cei care nu se dușmănesc cu adevărul nu vor ajunge să urască mântuirea, Clement Alexandrinul. Cei ce iubesc adevărul trebuie să fie martori ai lui, Sfântul Macarie cel Mare. Toate cele ale adevărului. Sunt mai strălucite decât lumina soarelui și în orice parte s-ar întoarce cineva, ar putea cu ușurință să priceapă și să ia cunoștință de mântuirea sa. Sfântul Ioan, gură de aur, cei ce înțeleg adevărul, dar îi stau împotrivă, fără rușine, și-au omorât rațiunea. unica ca aceștia nu cunosc pe Dumnezeu. Sfântul Antonie cel Mare. Adevărul e un crin, al cărui parfum însuflețește credința și a cărui strălucire luminează inteligența. Sfântul Bernard de Clervo. Oricine poate propovădui adevărul și nu-l propovăduiește, va suferi judecata lui Dumnezeu. Sfântul Iustin Martirul Cel ce vinde dușmanilor adevărul... Sfârșește ca Iuda, se spânzură. Sfântul Maxim, mărturisitorul. Cel ce voiește a cunoaște adevărul, trebuie mai întâi să se curățească de păcat. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimeni nu poate cunoaște adevărul fără adevăr, Isus Hristos, și nimeni nu poate fi mântuit fără El. Sfântul Macarie cel Mare. Atâta adevăr se cuprinde în cunoștința fiecăruia câtă siguranță îi dau blândețea, smerenia și dragostea. Sfântul Marcu Ascetul. Cu nimic nu poate să se facă mai vrednic de o un preot înaintea lui Dumnezeu și mai disprețuit de oameni decât atunci când n are curajul să-și afirme convingerea. Sfântul Ambrozie. Adevărata virtute stă în plăcerea adevărului, Sfântul Marco Ascetul. Unde se vorbește cei al Domnului, acolo este Domnul, învățătură a celor 12 apostoli. Cel ce caută numai adevărul nu va cădea pe pământ, neadevărul este de pe pământ. Sfântul Ioan Gură de Aur cel ce cultivă virtutea pentru adevăr nu e rănit de săgețile slavei de șarte, dar cel ce se străduiește după adevăr de dragul virtuții deschide în sine culcuș părerii de sine a slavei de șarte. Sfântul Maxim Mărturisitorul: Avem nevoie de har dumnezeesc, de minte trează și de ochi sănătoși ca să nu mâncăm neghina ca greu. Și să nu luăm lupul, drept oaie, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Când afli vreunul gâlcevindu-se și luptându-se împotriva adevărului, pune capăt gălcevii părăsind pe unul ca acela, fiindcă și-a împietrit mintea, căci, precum apa cea tărea, strică vinul cel bun, așa și vorba de vrajbă strică viața credinciosului, Sfântul Antonie cel Mare. Cel care ascultă cuvântul adevărului trebuie să se examineze pe sine și să se judece cum stă cu credința și cu predarea față de Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare Nu m-am bucurat de cei ce vorbesc multe cum fac alții, ci de cei care învață adevărul. Papias, episcop în secolul II, ucenic al apostolului Ioan Căci, precum ochiului care privește încoace și încolo când sus, când jos, neîncetat rotindu-se, îi e cu neputință să vadă curat, îi se cade a îndrepta privirea într-un singur loc, la lucrul văzut, așa și minții omului, când e trasă de mulțimea grijilor lumești, îi e cu neputință să ia aminte curat la adevăr. Sfântul Vasile cel Mare A cunoaște lucrul religioase e un lucru. Și a cunoaște adevărul e cu totul alt lucru. Pe cât se deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea din de tâi, Sfântul Marco Ascetul. Nu se poate, nu e cu putință ca cel ce poartă un cap învelit în minciună să arate un suflet menit adevărului. Clement Alexandrinul, pedagogul 3. Apropiați-vă toți cu liniște și pace de adevăr. Alergați cu dorință curată la Mântuitorul, Sfântul Ioan, gură de aur. Cel cu mintea străbătută de adevăr nu va fi oprit de alte dorinți din drumul care îl poartă spre Dumnezeu, Sfântul Maxim, mărturisitorul. Adevărul însuși se descoperă numai sufletelor credincioase, Sfântul Macarie cel Mare, 46, unde este vorba de adevăr. Noi ne socotim toate și ne uităm numai la el cu E mare, Sfântul Vasile cel Mare. Adevărul este de un singur fel, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Rațiunile lui Dumnezeu le cercetează acela care îl cinstește, dar le află cel îndrăgostit de adevăr, Talasie Libianul. Mai tare decât toți, este adevărul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. 50. Cine nu iubește adevărul, încă nu l-a cunoscut, Sfântul Grigorie Teologul. A trece adevărul sub tăcere înseamnă să ascunzi aurul sub pământ. Ava Eva Grie când stăpânul nu poruncește nimic din cele care nu plac lui Dumnezeu, atunci trebuie al urma și a se supune lui. Mai departe însă, deloc nu trebuie a se supune, ci în felul acesta va deveni slobod. Sfântul Ioan Gură de Aur Învățăturile adevărului care pătrund în suflet cu plăcere și cu bucurie rămân de-a Sfântul Vasile cel Mare. Să îndrăgim culoarea simplă a adevărului, care este neschimbătoare și trainică, Clement Alexandrinul. Cel care și-a curățit mintea de orice lucru, primește de sus înțelepciunea, care este adevărul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Căci ce poate fi mai nedrept decât ca oamenii să urască ceea ce nu cunosc, chiar dacă lucrul ar fi de ură? Pertulen. Orice profet care învață adevărul, este profet mincinos dacă nu face ceea ce învață. Învățătură a celor 12 apostoli. Dacă ne vom încinge cu adevărul, nimeni nu va sta împotriva noastră Sfântului Ioan gură de aur. Când mintea se va scutura de multele păreri despre lucruri ce s-au așezat deasupra ei. Se va descoperi limpede cuvântul adevărului, dându-i temeiul cunoștinței adevărate și depărtând prejudecățile ei de mai înainte, ca pe niște solz de pe ochi, cum s-a întâmplat cu apostolul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Omul trebuie să trăiască așa cum dictează adevărul, privind cu admirație cuvântul, Clement Alexandrinul. Cine socotește că știe ceva, fără a cunoaște însă adevărul și fără a-l avea în viața sa, acela nu știe nimic și e a de șarpe, pentru că nu iubește ceea ce este adevărat. Sfântul Grigorie de Nazians Când noi înșine nu ne putem convinge de adevăr, cum vom putea convinge pe alții? Sfântul Ioan Gură de Aur. Obiceiul fără adevăr nu este decât o veche greșeală, Sfântul Ciprian. Credința este începutul vieții, iar dragostea este sfârșitul ei, legătura dintre ele este adevărul, Sfântul Ignație al Antiohiei. Căci cum poate adevărul să se vădească altfel decât prin aceea că el are ca potrivnici ai lui pe mincinoși și pe cei ce-l contrazic. Sfântul Macarie cel Mare. Esența credincioșiei constă din două lucruri, din învățături drepte și din fapte bune. Sfântul Chiril al Ierusalimului Nu este rușinos a fi legat pentru Hristos, ci a se teme de legături, a trăda ceva din adevărurile creștinești. Aceasta este rușine. Sfântul Ioan, gură de aur, cel ce nu cunoaște adevărul, acela nu poate nici să creadă cu adevărat, căci cunoașterea merge după firele credinței. Cele spuse de Scriptura au fost spuse nu numai ca să le înțelegem, ci ca să le facem. Isichie Sinaitul Trebuie să stăm cu admirație înaintea adevărului, veghind să ne alipim de hrana de sus, cea dumnezeiască, și să ne umplem de minunăția cea nesăturată a adevăratei ființe cu fămare, Clement Alexandrinul. Cel închis cu adevărul se odihnește în adevăr, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce nu s-a ridicat cu mintea peste orice lege, nu poate primi adevărul care este mai presus de fire, ci răstignește singur cuvântul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Bun este adevărul pe care îl învățăm prin Dumnezeul adevărului, Talasie Libianul. După ce mâinile au primit culoarea adevărului, aceste mâini au devenit nu ale unui bărbat, ci mâini duhovnicești, care pe nimeni nu lovesc vreodată, ci vor fi lovite. Sfântul Ioan Gură de Aur Când călătorim spre adevăr să fim bine în încinși, Clement Alexandrinul Minților bune le este propriu să iubească în cugetările altor adevărul, iar nu cuvintele. Fericitul Augustin este de o potrivă de răuși să vorbești cele necuvincioase, mai ales minciuni, și să treci sub tăcere cele bune și folositoare. Sfântul Simeon Metafrast Nu făgădui ceea ce crezi că nu vei împlini ușor, iar făgăduințele tale să le împlinești în chip statornic și vei fi crezut totdeauna. Procedează astfel ca fapta să țină locul cuvântului, și vorbește în așa fel încât cuvântul să țină locul faptei. Sfântul Isidor Pelusiotul Nu ar fi nicio împerechere, nicio dezbinare, dacă nu s-ar plăsmui nicio credință împotriva învățăturii apostolice. Sfântul Ioan, gură de aur, Cel ce caută închip chip nepătimaș afla adevărul. Sfântul Maxim Mărturisitorul În cei în care stăpânesc mila și adevărul, în aceea stăpânește și tot ce e plăcut lui Dumnezeu, căci adevărul nu judecă pe nimeni fără milă, iar mila nu se îndreaptă cu iubire spre niciun om fără adevăr. Elie e dicul. Viața cea neprihănită este adevărul. Cine trăiește în neprihănire are adevărul. Cunoașterea adevărului este mai de preț ca orice, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Consimțământul general fără adevăr o eroare veche, Sfântul Ciprian. Nimenea nu se răzvrătește auzind adevărul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce se luptă împotriva adevărului nu folosește nimic, ci singur pe sine se lovește, ca unul ce dă cu piciorul în țepuș. Sfântul Ioan Gură de Aur Adevărul este sfârșitul teoriei, precum și sfârșitul faptei este binele. Sfântul Grigorie Teologul Adevărul în sine rămâne neschimbat și are cu sine slava. Sfântul Ioan Gură de Aur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 iar nu umbrele sau simbolurile. Sfântul Ioan, gură de aur. Vai, cum formele cele mai importante din biserică au devenit numai niște forme seci, căci numai adevăr nu sunt. Vai, cum simbolurile taberei ostașilor lui Hristos au ajuns să fi numai vorbe goale. Sfântul Ioan, gură de aur. Viața necurată împiedică înțelegerea adevărului Dumnezeesc, Cel ce se află în rătăcire, însă cu o viață curată, nu poate să rămână în rătăcire pentru totdeauna. El va ajunge la adevăr, curăția vieții lui îl ajută. Sfântul Ioan cură de Aur aleargă acolo unde licărește adevărul, fericitul Augustin. Vrei să ajungi vreodată teolog, adică cunoscător al tainelor duhovnicești și să fii vrednic de Dumnezeu? Păzește poruncile și umblă în viață potrivit acestor porunci. Sfântul Grigorie de Nazians A auzi adevărul nu este nimic dacă acesta nu produce nicio roadă, fericitul Augustin. Ar fi nefolositor să rostim adevărul dacă inima nu este în acord cu cuvintele. Fericitul Augustin Fericit este cel ce își pune viața sa în acord cu adevărul. Sfântul Efrem Sirul Cine petrece în adevăr, acela cu adevărat este plăcut totdeauna și lui Dumnezeu și oamenilor. Sfântul Efrem Sirul Omul adevărului nu caută la fața oamenilor, nu judecă strâmp, Sfântul Efrem Sirul 100. Cel ce caut adevărul, acela este drept. Teofilact Sunt împrejurări când trebuie să tăcem, dar niciodată să nu trădăm adevărul prin minciună. Fericitul Augustin Dragostea noastră de adevăr trebuie să fie așa de mare, încât toate cuvintele noastre să aibă valoarea unui jurământ. Sfântul Paulin de Nola O, adevăr, adevăr, cât de mult suspinau atunci după tine adâncurile sufletului meu! Mie mi era foame și mi era sete, nu de acele făpturi ale tale de la început, ci de tine însuți, de tine! Adevărule, fericitul Augustin, O, adevăr, adevăr, cât de suspină sufletul meu după tine, fericitul Augustin!